Пісня шоста Зміст шостої пісні Тридцятьдругий день Афіна у вісні спонукає Навсікаю, дочку феакійського виладаря Алкіноя, йти разом з подругами і служницями прати білизну у струмку. Вони ладнаються спранням біля того місця, де Одісей лежить у глибокому сні. Прокинувшись від їх голосів, він наближається до Навсікаї і просить її дати йому одяг та пристанище. Володарівна запрошує його йти слідом за нею до міста і дає потрібні поради. Він супроводить Навсікаю до Паладиного Гаю, що був недалеко від міста. Прибуття Одіссея до Феаків Так незламний в біді спочивав Одісей Богосвітлий, сном оповитий глибоким. От саме в ту пору Афіна в землю Племен фекійських прийшла у їх місто славетне. Здавна жили вони десь в Гіпереї, широкопросторій, близько країни диких і буйних кіклопів, що часто з ними добою ставали, потужнішу маючи силу. Тим-то Вітіль на всі той боговидний і переселив їх в схерії їх Обсадив від людей промислових далеко, муром навколо все місто обвів і оселі поставив, храми богам збудував і поля поділив на ділянки. Керою здоланий, вже відійшов він в оселю Аїда, тож керував Алкіной, тямовитістю богу подібний, в дім Алкіноя ввійшла, Ясноока богиня Афіна, про поворот Одіссея, відважно годбаючи в мислях. В спальню проникла майстерно обладнано, де спочивала дівчина, вродою й станом струнким до богині, подібна. Мужнього то алкіноя прекрасна дочка навсікая. Дві біля неї служниці, красою з харитами рівні. Спали обаполи світлих дверей, зачинених міцно. подувом вітру вона до дівочої лини постелі, в головах стала над нею, і розмову свою починає, вигляд прибравши дочки мореплавця-діманта, з якою, бувши однолітком, з малку та дівчина подругувала. Вигляд ді цьому відтак ясноока їй мовить Афіна. Чи породила тебе навсікає недбалою мати? Світлі одіння лежать без жодної в тебе уваги. Близько твій шлюб то належить самій одягнутися гарно і тих наділити усім, хто тебе на весілля вестиме. Тим-то сама між людьми набудеш ти доброї слави, і радістю батька свого і матір поважно потішиш. Отже, у досвіта прати білизну ми підемо разом. Я із тобою піду помічницею, щоб якнайшвидше впоратись з платтям, адже недовго тобі дівувати» найкращі, бо з-поміж феаків тебе уже сватають люди, ти бо й сама, і рід твій, найкращі у нашім народі. Тож на світанку збуди, славетного батька, хай в повіз мулів велить запрягти, щоб могли одвести ви на ньому всяке вбрання й пояси, й покривало усі білотканні, краще й для тебе самої не пішки до пралень ходити. Надто далеко, бо їх влаштували за стінами міста. Так, оповівши їй все, пішла ясноока Афіна знов на Олімп, де, кажуть, свою непохитну богове мають оселю. Ні вітер не зрушить її, не зволожить, повіддю злива, ні сніг. Не окриє, лиш чисте повітря, лється безхмарне і світле, навколо прозориться сяйво. Так цілі дні там боги в утіхах проводять щасливі. Дівчині, давши пораду, туди відійшла Ясноока. ока.